Fiul meu, tu nu-l niciodată pentru ură, iarăși ură, ci la vorba cu ocară tu răspunde cu căldură. Căci de multe ori pe unădușman, când cu dragoste le faci, prieten bun din el Dragostea, iubitul meu, dragostea e Dumnezeu. Și de el doar dragostea, te-o putea apropia. Când iubești și când faci bine tuturor în jur de tine, este semnul Fiul meu că-L iubești pe Dumnezeu.